întâmplarea doamnei Genoveva și mai copilului sale, a copilului domniei sale, s-a petrecut odinioară undeva departe, tocmai în părțile Rimului, către Marea Nordului. Acele locuri și-au schimbat în dar întâmplarea doamnei Genoveva, așa de veche, nu s-a uitat. Ca florile câmpiilor care se împrospătează necontenit,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 un viteaz și mândru cavaler, comitele Zifri de Trevor. Soarele a Sfinția, și dungi subțiri și lungi de aur pătrundeau oblic prin ferestrele capelei, în care mirii, împresurați de strălucita adunare, primeau binecuvântarea bătrânului episcop al cetății. Apoi, între curte și neamuri, mândra pereche ieși spre a se arăta mulțimi.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 În orui de haină albă, cu părul bălai reversat pe umăr. Încet, nunta intră iar în sala cea mare, unde se aprinsese lumini și se întinsese masă pentru nobili.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 Așa sunteți voi, tineri. Nu căutați pricină unul altuia fără niciun temel. <laughs> <laughs> mai bine un cupele să bem. Într-adevăr, e on mai plăcută. <laughs> <laughs> În sănătatea voastră, domnule baron. Și-a dumneavoastră. <laughs> Dar văd că domnul Golo se îndreaptă către noi. Îmi să vi-l prezint și aveți da. să judecați singur dacă mă înșel. Da. Domnule Cavaler! Vedeam chiar spre domnia voastră, domnule Baron. Am plăcere să încinăm o cupă împreună, în cinstea mirilor. Voi înclina din toată inima, domnule Golo. Vreau mai întâi să te prezint Baronului de Trondai. E o onoare deosebită pentru mine să vă cunosc, nobile domnul. Sunt Cavalerul Giuseppe Golo. ...cutierul comitelui Mă socotesc la fel de onorat să cunosc în domnia ta, precum aud... ...un prețuit curtean al comitetului, Da, să ne așezăm. Și un cupele din nou, baroane. Beți bere? amar băutură! Sub cerul Italiei mele încinste vinul, băutura binecuvântată. Noi... Ne mulțumim și cu bere. Da. Se poate, se poate. După ce ai gustat-o, prețuiești mai mult dulceața și mi a Ce spuneți de strălucirea acestei stimuli? În adevăr e o priveliște de neuitat. Iar frumusețea doamnelor, mă face să regret că sunt bătrân. <laughs> Dar, <laughs> între toate, cea mai frumoasă e tot domnița genovei. Domne, se semuită frumusețe. Sunt chiar uimit Nu s-a putut vince încețurile aceste de la nord, asemenea faptură minunată. Cu câtă dragoste se uită.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 Noi suntem oameni pași. Știu, știu! Știu! Însă, aflați că sunt și oameni în vinile cărora nu curge apă, ce aflacă. Eu sunt unul din aceia și vreau să smulg vieții tot ce îmi place și îmi face trebuință mie. Da. Și să spun eu, n-are nicio noimă. mai putem schimba nimic din cele rând. Împleți-mi, domnilor, și mie cupa, cu bere amară. <laughs> Să urăm mirilor fericire fără de sfârșit. În sănătatea mirilor! În sănătatea mirilor! Acum mă veți ierta. Datoria mă cheamă lângă stăpânul meu. Nu vă reținem, domnule cavaler. Domnule cavaler? Domnilor...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 Stăpâna mea vă așteaptă pe terasă. Era neliniștită că ce-ați întârziat. S-a bucurat când v-a văzut venind. <laughs> Bine pe una. Trec la dânsa. Stăpâne, aduceți vrești? Vă văd schimbate. <laughs> Lasă că ai șapitul la vreme. Zic, frit. Frumoasa mea. Draga mea, bucură-te.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 duc să pregătesc chestii. Ce e, Giuseppe? de sunt gata! Bine, sunt gata și eu. Intră! Oște mei ce fac? Sunt pregătiți? Așteaptă sunt cale! Giuseppe, ține minte ce te-am spus! Naveți nicio grijă, Marieta! Ba, grijă am, dar mă încred în tine, marieta. Intră! Tu ești pe mână! Ce este? Mărita cu să să știe dacă sunteți gata. A da, spune că vine în dată. Da. Giuseppe, vestește pe părintele la Orențiu să coboare. Da, măriată! Eu trec la doamna comitesă. Dragă mea! Dic, frit. Plecați! Da. Este vremea de plecare. Încingem spada. Ruta Haide, haide. Liniștește-te. Ne să te revăd curând. Așteaptă-mă în liniște și n-a dat o grijă în privința trebilor cetății. Am lăsat oștem de destui. Am lăsat conducător vrednic pe prietenul nostru Giuseppe Golo.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 Să te găsesc la întoarcerea mea mai frumoasă decât acum Dacă se poate, rămâi cu bine Rămas bun pe bună. Ai grijă de stăpâna ta Vă e fric? Asta e. N-ați dormit nicio clipă. Și apoi răcoare asta din da Dau fuga să vă duc lunița acea de bulpe ca să puteți și pe terasă. Ba da, doamna, o să-i vedem trecând când vor ajunge în vale. Da, domnule gol. Să ne dășduim, Doamnă, că sufletele măhnite își vor afla în scurtă vreme mângâieri. Mă aflu la ordinele mării tale, gata să-mi jeștivesc viața ca să văd luminându-mi se, măcar o clipă privirea către mine. Domnule cavaler, fii bun și lasă-mă acum. Iată-i!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 plecarea cavalerilor, ca să-și mai uite gândurile ce îi întristau singurătatea, doamna Genoveva cobora adesea până la satul din preajma cetății, aducând alinare femeilor sărmane și orfanilor necăjiți. O întotdeauna cavalerul Golo și una, împreună cu câțiva oșteni. Golo spunea tuturor că să cotește de datoria lui,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 Nebunia lui ieși în cele din urmă la iveală, într-o dupăamiază când doamna Genoveva, având alături pe păuna, se odihnea pe terasa castelului, vorbind despre cei plecați. Păuna. Dato.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 Iată că vine tata cu câinile Măriei sale, al domnului Comite, așa cum ați dorit. Ha! acela-i Gelo. Da, domnului. Vai, pămână e de fioros. Mă de câinele ăsta. Nu vă fie teamă, doamnă. Luați mănușa asta, domnului Comite. Și ce se fac cu ea? Nu știu. O să vă spună tata. El are meșteșugurile lui ascunse. de degeaba ai vânătorul de credință al domnului Comite. Ha. Cu plecăciuni, slăbite stăpâne! Gelo, urcat! Bună ziua, Andrei! acesta e Gelo? Uh, Cât e de fioros și de mândru! spune Andrei, ce să fac cu mănușa? Mărită stăpâna, veți-l vedeți singură. Acest câine are o înțelegere mai mare decât alte dobitoace. Și are în ochi ceva de om. De aceea el și iubește așa de mult stăpânul nostru. Nu vă temiți! E Apropiați-vă și dați-i mănușa s Acum cunoaște și măria ta pe cineva de aproape și vă iei prieteni <grijin> uite te bine, Gelo, și cunoaște-ți stăpâna Gelo, tu simți și înțelegi ca o făptură omenească <grijin> pe toate mărite stăpână De la plecarea slăbitului comite, se bucură pentru întâia oară <grijin> Tata spune că Gelo știe să și vorbească, <grijin> Uiești ești o proastă pată Iertați să fii fie măria ta. Eu din copilărie știu că animalele pot vorbi ca oamenii. Mă, nu înțelege ce spune acum. Ba, cred că înțeleg. Hmm? ce Gelo, te bucur că mă vezi <răși> și vrei să afli că vine acasă stăpânul tău. <răși> Vedeți? El știe că l-ați înțeles și precipitate cât i a spus. <răși> Eu am să spun măriei tale și alta. Eu și pe una ne tragem de departe, tocmai de la hotarul manilor, de la munții ce se cheamă Carpați. V-am povestit o altă dată când ați binevoit să-mi cum am venit de acolo, ca prins de război, pe drumul cumplite purtând în brațe pe copila asta. Iar dumneata, tată, te-ai priceput să mă îngrijești mai bine ca o doică. De când în mila sa, mărita, comitea, a mărit a să te-a luat pe lângă sine, ți s-a cam ascuțit limba, mai fată. așa e pe una. Vezi, să la Andrei. Dar spune mai departe. Vă spun, Maria, ta, la noi acolo sunt munți atât din înalți. Că dacă te-ai până în vârful lor, ai ajunge cu mâinile de torțile cerului. În poienile acelor munți își poartă păstorii oile. Și-am auzit, fiind eu fecioraș, unul din acei păstori pe care l-au răpus astăzi în singurătatea munților, ca să-l părde, având el oi mai multe și mândri. Iar înainte de a muri, s-a aflat-o mioara lui, care i-a vorbit cu glas omenesc și l-a înștiințat de pe iri. Păi atunci de ce să mai miră pe una, cu un zăvot ca acest Gelo, poate să vorbească? Iartă-mă, tată, eu nu mă mir, dacă nu înțeleg ce spune Gelo. Ba eu îl înțeleg și văd că Gelo are o simțire M-a putut cunoaște într-o mănușă, ființa nevăzuta stăpânului său. V-am auzit vorbind pe terasă și mi-am permis să mă apropie. Să nu copii pare că Gelo ar fi să acesta este gelul? Andrei, povestea tocmai despre simțirea animalelor Crede că ele pot vorbi Prosti. Hai, hai te -l -te -l. <laughs> Îți mulțumesc, Andrei Te rog să mi-l mai aduci din când în când pe gel. Acum pot să-mi iei, Ii văd că s-a mâniat deodată Bine, mă arită, doamnă, să plec și eu Aș vrea să-i spun ceva, tati Dacă nu se poate amâna, du-te Da, știți, voiam... Du-te pe unde? Uite. Ați cântat la gitară. Mm -hmm. N-am avut fericirea să vă aud niciodată Încercați să alungați mâhnirea asta care nu vă părăsește? Mâhnirea mea este firească în singurătatea în care mă aflu, domnule Cavaler Frumoasă, doamnă, tocmai asta ești. singurătatea Ni bun prieten. O prefer. Totuși, sunt între oameni unii care ar putea să fie nefericiți din pricina acestei preferințe și mm. acești unii nu sunt prea departe. Domnule Cavaler, nu ți se pare că aceste vorbe ar trebui adresate altcuiva? Doamnă... Eu nu pot să le adresez decât aceea pe care o socotesc cea mai desăvârșită prin grație și prin noblețe. Oh! Rog pe doamna comitesă să nu se supere și să mai rămână puțin. Domnule, n-are niciun rost. Ba da, ba da, sau dacă nu, ar însemna că n-are rost nici viața. O, doamnă, doamnă, dacă ți-a putea primi în suflet măcar o parte din lumina cu care vă înconjur în gândurile mele. Domnule, cum cutezi? Nu eu, ci inima cutează. Vă portunea din ceasul cel din tâi, Explicați-vă privirea spre desnădejdea suferinței mele. spuneți mi un cuvânt, un licăr de speranță. Ah, Dar fi împreună departe, sub cerul senin al Italiei mele, vă-aș la picioare paradis. Cuvintele domniei tale, cavalere, sunt prea îndrăznețe. Socot că voi face bine să cer și părerea soțului meu în această privință. Cum? S-ar putea să fiți atât de crudă? Fără îndoială. Văd că e necesar. Doamnă, doamnă, iertați-mă. N-am mai putut ascunde un simțământ în care întreg devotamentul meu sunt îndrăznele ce nu pot fi iertate, cavalere. În ce privește devotamentul dumitale, îl datorezi mai ales soțului meu. Lui ai să-i dai socoteală de felul în care îl păstrez. Vrei să te plângi soțului tău? Asta, ar însemna E <laughs> bine, voi ști să-mi iau și eu măsuri de apărare. <sus> Golo își luă dată măsuri de apărare. Castelul fu închis. Nimeni afară de Golo nu mai putea trimite știri pe câmpul de război. În aceeași seară curierul său, Bartolomeo porni cu veste către Spania. Prin vorbe mincinoase, alcătuite însă cu multă dibăcie, Golo dădea de înțeles comitelui că din pricina necredinței doamnei Genoveva a fost nevoit să închidă cetatea interzicând intrarea prietenilor săi. Nu peste multă vreme, Bartolomeu se-ntoarse, aducând următoarea poruncă scrisă de la Zicvit pentru cavalerul Golo. Îți poruncesc, Golo, să ții cetatea mea închisă dușmanilor și mai ales prietenilor, până ce voi putea să mă întorc eu singur acolo, ca judecător al tuturor. Rabă, Golo comunică stăpânei sale cu prinsul scrisorii comitelui. Era vădit că vorbele făceau aluzie la acel neînsemnat baron de tun, un copilandru care venise la castel în două rânduri cerând să-i se împrumute meșter armurier pentru cetatea lui. Ascultând cuvintele scrisorii, doamna Genoveva păli și-și plecă fruntea. Înțelesese că zic frit primise de la gol o științare mincinoasă. Cunoscând mâniile trecătoare ale comitetului, și mai ales că se cu sufletul curat, Doamna Genoveva aștepta un prilej să poată trimite soțului său O lămurire scrisă cu sângele iubirii și al datoriei neștirbile. Și iată că, peste o săptămână, un murier din Spania Ziuri noaptea la castel. Trebuie să treceți în tipe la dumneavoastră. Vă dau un străger cu facă. Aaaa, bine! Așează te Sigur o să te mit. Veștele de la noi sunt Sai Să știri mai clare despre cele mai clare decât cele de ești. Eu l-am închis. închis? Da, Stai închis. Domnul Comite, dă poruncă să-l deschid. Ah, nu, nu! Cere numai de de la domnia ta și cere de asemenea măritei doamne să dea și dâns al Bineînțeles, le va da scrisă că eu nu sunt confesor. Eu trebuie să-mi fac datoria, dar dacă e posibil să aducem liniște cu clip mai devreme acestor inimi nobile, să nu mai pierdem vremea, să mergem la doamna comitesă. Ce este, domnule cavaler? Oh, bună seara, domnișoara Păuna! Putem intra la doamna comitestea? Desigur! Stăpâna mea vă de de muda, pregătește scrisoare pentru slavitul comite. Vă rog intrați! Doamnă! Da, doamnă, iată vestea de la stăpânul nostru! Marită, doamnă! Fii binevenit, domnule Ludovic! Ce face soțul meu? E sănătos! Maria sa a îndeplinit sănătate! Da? Domnișoară Păuna! Desigur că doamna comitei se dorește să rămână singură cu tânărul nobil al stăpânului nostru. Să ne retragem. Nimeni să nu tulbure această întâlnire. Fii bună și trece acest ordin și celorlalte femei. Bine, domnule Golu. Oh, a venit un de la stăpânul nostru? Da, a aduce ce peste de la Maria. Poate aflăm ști despre noi. Dinuște! Doamna Comitesă se bucură nespus de mult de sosirea tânărului Ludovic. <gă> -a -a. Dorește să rămână singură cu dânsul. Vă rog să vă retrageți. Sunt deoparte prefecătoria. Dacă lucrurile au ajuns aici, devin ești domnia ta. Iată unde mai adus. Dacă n-ai fi fost de piatră, puteam ajunge să-mi luminez această viață de trudă și întuneric, dar m-ai respins. Mi-ai pus viața în primejdie. Trebuia să mă apăr sângele acestui nevinovat să cadă asupra domniei tale. Bărăbaz, vin în coce! Până ce stăpânul va afla ce neîntâmplate, vei așeza-o pe doamna cum e la loc ferit, în temnița cea mai adâncă. Acolo, doamnă, vei putea să cugeți la groaznica greșeală săvârșită. Greșeală? De A însăvârșit, e oare vreo greșeală? Deocamdată, doamnă, îl vei urma pe Barabas în temniță. Domnule cavaler... Să fac ce Lasă-mă, Barabas. Fă ce-ți se poruncește. Te urmez. Pagă-ți <gri> <gri> <gri> <gri> bine de seamă, te-mi nu Să nu pătrund acolo nici ființă, nici veste de la nimeni. În aceeași noapte, Bartolomeu plecând în goana calului spre Spania, ducând lui Zicfrid scrisoare prin care Golo arăta, cu vorbe bine ticluite, că doamna se călcase legământul sfânt față de soțul ei. Giuseppe Golo cunoștea prea bine ce hotărâre va lua comitele, mai ales că avusese grijă să arate în scrisoare că oșteni și slujitor au fost de față la acele fapte. Nădăjduia ca astfel să înlăture primejdea ce atârna asupra capului său. Dar peste noapte se petrecu un lucru pe care toată lumea îl știa și toată lumea îl aștepta. De atâtea zguduiri și spaime, mărita comitese dădu viață pruncului pe care îl purta. La această grea împrejurare o ajutase Baba Dorotea, femeia lui Barabas de Niceru. Temându-se că pruncul nu va trăi fiind născut înainte de vreme, doamna Genoveva îl stropise cu apă din urcior, dându-i numele Benoni, adică fiu al durerii. Femeile cetății, care aflaseră în cea mai scurtă vreme toate, erau în credințate că pruncul are să-și scape mama. Căror prici ni se datora nădejdea asta, nu se poate ști. Dar într-o seară Bartolomeu se întoarse. Aducea scrisoare cu puține vorbe, aprinse însă de mânie înverșunat. Îți poruncesc, Golo," scria comitele, să dai fără întârziere morții pe femeia și pe bastardul ei." Nădejdii de lui Golo se împliniseră. Știrea se răspândi dat în castel. Se mai află că Golo poruncise unor oșteni numiți în taină ca să ridice chiar în noaptea aceea viața doamnei Genoveva și a pruncului. Aflând știrea, pe una plânse lacrimi grele de disperare. Să fie Conrad, iar celălalt Bela. I-am văzut. Păreau ca o taină împreună. După ce au băut destul de s-au dus să se scută săbii. Oh, ei sunt. Ce-i de făcut? Nu știu. Nu e de făcut Nu Numai să vin un potop, ori un tremur, Să aștept. Poate până la miezul nopții va veni pieirea lumii. Atunci va fi prea târziu. Tată, trebuie făcut ceva. Copil ce putem face? Nu știu, nu știu dacă. Eu mă duc la doamna comitesă. Măcar în clipele astea să aibă pe cui vorbi. Poate vrea să lase un cuvânt. Ori poate are vreo dorință. Nu, de fată. Oi ce crezi că trebuie. <truză> Stăpână, Stăpână, m-auziți? Te aud, Păună. până. Trebuia neapărat să o veste, ca să mă puteți pregăti. Ce veste, Pauna? Nu cred să fie veste bună. Nu, sta până drag. Mai bine ar fost să moară, ca să nu o pot aduce. s de la stăpânul nostru. Cu poruncă. A poruncit să mor? Da, da. O, Poate mai este timp să se întâmple o minune. Ascultă, tata! am scris câteva vorbe pentru soțul meu, pe hârtia adusă de tine. le, le dai când eu te voi mai fi. Oh, Stăpâna! <laughs> Te-aș putea scăpa măcar copilul! <laughs> Iertem nîrteștea, doamnă! Iată! Las firul de ață cu piatra la capăt! legat scrisoarea ca să pot trage la mine! Păună! Dacă îl vezi pe nobilul Siegfried, spune că am murit nevinovat! <laughs> Până! Vin <laughs> Vin să mă duc! Adio, Pauline! Până! Doamne! Îmi voric de O Doamne! Îți duiau într-o victimă. Asistă, pân! Asistă, pân! Asistă, vă putere! Aveți nevoie în șansul acesta! Doamne! Ia copilul și să mergem. Unde mă duceți? Acolo unde ni s-a poruncit. Putem ieși prin pundul prubii, barabas. Ești pe unde vreți? Vă luați pe sufletul, un păcat de moarte, curat. Băi, treaba ta! <coughs> Optește, doamnă! Trebuie cu bine, moș, barabas. <coughs> Oh, my God.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 și cuica de cealaltă. Ucideți-mă pe mine, Dar lăsați copilului viața. Duceți la bravant la părinții mei, veți primi răsplată bună. fie vă milă! Cum vă puteți încărca sufletul cu un asemenea păcat? Noi nu avem bine, doamne, căci avem poruncă. Dacă nu o plătim cu capul. E, cu domnul Cavaler Golo? Nu se poate glumi! Ne-a de altfel și o scrisă a măritului comite. Fiți milostivi! Fii inima de piatră! Sângele acestui ne nevinovat să cadă asupra celor care au dat porunca! Vă rog în genunchi! milă! Nu mai te coptă! Da. Să mergem, doamnă! Nu, nu avem de ales. Ridică-te! Ascultă, comrani. Eu nu pot face ce mi s-a poruncit! O tu pruncul. Ucide-i pe amândoi! Eu nu-ți deprins să tai muier și prunci! Fă ce poftești! Eu plec în lume! Adângule! Ești bun? Ha!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 Femeia asta, și prum cu ei, cu care n-am nimic, eh? Dar ce putem face? Știi bine că domnul cavaler mi-a poruncit să aducem inima și ochii comitezi ca dovadă că am îndeplinit porunca. Tu i tu ce vrei! Eu sunt sătul de pâine asta! Eh, atunci să-ți scoți ochii? Ori să-mi scoți cu mie! Lupul! Ha? Corat! Diu-te pe el! A? Ucide! Iată ce ne trebuie! A? Drag, sere! Lasă ce mai e! Alt lup, a? Ha! Ha! S-a încăilat cucerea! Dar nu! E în căime! Colaci-l ăla cât! Ucide lupul! Nu. Gelo! Gelo, cine te-a trimis? Suține! Nu, cine? Nu-l ucideţi! E Ce comitelui! Gelo mă recunoaște? Hormată! Ascultă-mă ce spun! nu ți încărca sufletul de păcate! Mai bine, hai în lume! Da. Doamnă, ceea ce vom face noi acum, e treabă cu primejdie. Avem să-i ducem lui Golo, ca dovadă, ochii acestei fiare moate. Dar să jur pe capul copilului că vei rămâne aici, în pădure, nepărăsându-l niciodată. Altfel, te pui în primești din viețile. Jură! Jur pe sufletul și pe viața copilului meu că nu voi face altfel. Vă mulțumesc. Așa. Eh, Măcar ne s-a cu bine. Acum, doamnă, te vom duci în inima pădurii. Când ne vom despărți, are să-ți dea bela lui, iar eu îți dau mâna să poți aprinde focul. Nevoiește și de ne las în nou, Giordanul de nestimate, de care n-ai nevoie în pădure. Va fi și asta o dovadă pentru Cavalerul Golu, că i-am îndeplinit porunca. Da, da. E,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 doamna Genoveva își alcătui o viață nouă sub ocrotirea pădurii. Aci îi era deocamdată rânduit ostroul vieții. Pădurea îi oferea fructe și rădăcini de tot felul. Gelo îi agonisea vânatul trevincios de prin băgăun, iar cu blana fiarelor vânate își făcu îmbrăcăminte călduroasă pentru iarnă.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 Hai să te duci și ai să vezi <laughs> Da, sigur, ce nu-s de flori pentru că nu sunt bune de mâncat <laughs> Mamă, vreau să-ți spun ceva, dar să nu te temi <laughs> Când sunt cu tine nu mă tem Hai, spune Mamă, știi, aici în pădure mai e un băiețel Ce băiețel? De unde știi, l-ai văzut? Unde este? L-am văzut, l-am văzut chiar în dimineața asta, în lac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 Chimăm între noi și pe <gri> Avem să ne uităm împreună și ai să vezi altceva uh. Ciudată întâmplare Abia aștept să mergem mâine să mă uit <gri> Numai să fi cu luarea minte N-ai nicio grijă, mama, am să fiu. <gri> mama, hmm? ce este șuieratul acesta pe care l udat adesea prin ramuri? Văd frunzele mișcându se iar pe față îmi trece o are bună Ca atunci când mă mângâi domnia ta pe păr E vântul copile, care se cheamă Austrul Haost. Vine de pe mările de la miezul zilei. De departe? Mm. De foarte departe Poate de acolo de unde mi-ai spus că bate tatul meu rozboi cu oamenii cei răi Da, de acolo Eu i-am văzut în vis pe oamenii aceia, mamă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 Așa era și sabia tatălui meu, pe care am văzut-o în vis. toate se petrec așa cum mi-ai povestit-o mia ta despre oștenii de demult. Mamă, da, pe să mai spui povestea cu balaurul, cu zigfrid cel și cu faurul cel bătrân care a bătut cu un jocat greu sabia cea mare. Tu știi, Gelo? Știi ce se cheamă cu Mă, Ai adormit, puiul mată. Și-e gândul tot la tatăl Avea vei bucuria să-l regăsești vreodată, să crești sub crotirea brațului său, să poți primi din mâna lui cândva sabia și să o într-o apărare a dreptății.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 se mai devreme decât de obicei la peșteră, îmbujorat și plin de însuflețire. Venoni, venoni ce-i de santu? Privește, mamă! O vezi câte de mare? ce e asta? O vulpe? O vulpe! Noi am vânat-o, eu și cu gelo. No. Oh, doamne! Copile, dar cum ați săvârșit asemenea ispravă? Să vezi, eram cu gelo într-un desiș, no. dincolo de pârâu. Ne uitam la niște pui de eruncă. Erau atât de miti tăi sărmani, îi Iau și guleau prin iarbă. Deodată, de lângă mine, Gelo a dat semn că s-a apropiat primeștie. Nici n-am apucat bine să înțeleg, că tu a zup, i-a și sărit în luminiș. Cât ai clipit, trei pui nu mai erau. Ia a și îngipit. Atunci i am spus lui Gelo, Gelo, pe ea, zut, apuc -o! și sărise. A apucat-o și-a țintuit-o la pământ. Am repezit cu sulița, mi-am cumpărit-o bine și-am străpuns nu e așa celălalt? <fie> Știi, dacă nu o apucă el de gât, scăpa, Spune că spuneai că trebuie 5 vul pentru o dar Iată, ți aducem pe cea din tâi. <fie> <fie> <fie> Îți place? <fie> Viteazul meu. Da. ia spune, nu ți-a fost frică? Nu te-ai speriat? Nu, nu mi-a fost frică deloc, doar aveam sulița în mână și... Și era și gelul lângă mine E drept, m-am speriat întâi puțin Când a izbunit vulpa. l a picat din ceruri, a săltat din pământ Așa s-a năpustit Știi, mamă, Să-mi am să spun drept de tot Mi-a fost tare frică, dar, dar de birui trebuia să o birui Acum însă nu mai mi-este frică Nici chiar de urs Nu? El va trebui să mă cunoască de stăpân Are să te cunoască, puiul meu De bună sea.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 el are să stea pe loc privindu-te și minunat, tu se groze. <gri> <gri> Dumea ta ești o șireată, mamă oh. drag. dragă Știu eu ce vrei să spui <gri> N-ai grijă, dacă o fi să mă cu ursul, am să fac așa cum spus <gri> așa, <gri> așa să <-i> faci, dragă <gri> mamă Auzi, vine furtună și ploaie oh. Haide-mă oh. în peșteră să golim oh. vâlpea și să-i scoatem blană oh. Mie-mi place când plouă dar ție, Gelo! <laughs> Nu-ți place, știu eu! Te-ai la adăpost? Ah, dar te pofte să nu le nevești! Mai avem încă patru de prins! Bă, bă, bă.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 Când zic sosi în fața porților castelului, îl aștepta mulțime de norod. Un găsit oameni buni. Cum ați trăit aici?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 Ожерель Говори, e neîncârziat aici la părunca mea domnul Giuseppe Golo. De ce nu l-ați trezit încă? da, domnul Cavaler Golo nu doarme. Stă ca totdeauna fără somn așteptându-te. Îl vom vesti da. Măriada! Maria, ta. Maria, ta. Și... Maria Tu ești un. Eu sunt Mariata Du-mă în odaia doamne Comitese. Da, Maria. Să atins de ceva din lucrurile ei. Nu, stăpâne. Toate sunt ca noaptea când Sfânta noastră stăpânea a fost coborâtă în temiţe. De-atunci vecheţi și aștepti. Ai făcut bine, băun. Fii bună și deschide. <sus> Și gitară ei. Spune-mi pe una. A fost vinovată până ta. A călcat ea credința acestui tămin? Nu, nu, nu, Ce este? Privește și înțelege. Iată cuvântul ei care răsună de dincolo de moarte. Ce sunt acestea? Scrisorile doamne mele către Măriata. Iată și urma lacrimilor ei. Ta, dar noi n-am primit aceste scrisori. Nu le-ați primit? Cum? Căci curierul care trebuia să le aducă a pierit și el nevinovat. Ea asta ai scris în temniță. Maria, ta, hai să vorbești cu Golo și hai să lămurești de plin aceste lucruri. Da. Am să le lămuresc, părinte, precum spui. Și pedepsa mea va fi cumplită.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 În fața părintelui Laurențiu, răspundem pe sufletul tău. Ai avut știință pe vinovăția doamnei comitese? Ai auzit cu urechile și ai văzut cu ochii tăi? Reanărțați, doamne, să înțeleg când puneți cuvântul la îndoială, dar s-au aflat de față martori la infamia săvârșită. Îmi poruncit să-i chem. Minți, Și nu mai intina mai mult ființenia celor suflete curate!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 Ce mai ai de spus? Maria ta... ne. Maria ta, poate am fost orbit ne nebunie care îmi lua mințile. dar nu am vrut decât să apăr o și... te întreb încă dată. A fost vinovată? Mărturisesc... Mărturisesc cumplita faptă pe care am săvârșit-o. Nu, nu știu dacă...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 Să se ia spada și pintelii acestui nevrednic! Nu vreau să pierd fără judecată, Colo, până vei fi chemat să dai seama de faptata, de faptata nemernică, să fii dus în carcera cea mai de jos! Maria ta, luminațe stăpâne, ascultă-mă! Staci, Colo! Paradas, o să te ducă în locașul tău din temniță, cum am poruncit, dar o să mi te înfățișeze în fiecare zi ca să te admir și să-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut. Luați-l! Părinte, Mărieva, și după una, lăsați-mă singur. Vreau să citesc aceste scumpe marturite de dragoste Dumnezeu. și de credință. Vreau să pătrund prin ele la sufletul acelea care nu mai este. Și să cerc a dobândi iertare Să le citești, Măriel Aceste vorbe de dincolo de moarte Îți vor aduce, poate, împăcare Mie, cu puțin timp înainte de moarte și să știi că am murit nevinovat. ca o apă neagră. Trecură ierni și primăveri peste viața pustie a comitării. Într-o seară de iarnă,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 În și mă primește, sunt trudișit. pe Poftiște șezi. Ce, Ce mi-ești cu vioșia ta? Aveți să mă cunoașteți când vă voi aminti.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 Nu sunt ucicași. Cum, cum îl să mai vorbești, când noi știm bine care au fost călăii, doamnei Genovema? A, a fost, în adevăr, poruncă să ridicăm cu sabia viața o osânditei. Certo. Noi însă n-am ucis -o. Lângă păcatul tău cel groaznic, acum adaugi și minciuna. Tata, te, i lasă să vorbească. Minte! Căci doamna noastră nu s-a mai întors. A pierit în noaptea aceea, dar nici tu n-ai să mai ești viu de aici Nu, nu mint, ascultă-mă <gânt> Eu nu spun că stăpâna mai trăiește, dar n-am ucis-o noi Dar <gânt> atunci unde e? Unde e? Tată, tată, lasă să spună ce știe Pe cât se vede, s-a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 nu putea să aibă al sfârșit Piată mea, stăpâine Când am înțeles asta Am fost cuprinși de căință Am fugit, precum știți Am vândut nestematele Luându-mi partea M-am dus în lume Să mi se piardă urma Banii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 A cunoscut-o, și-a rămas cu Nu s-a mai întors. A pierit și el. Și... nu s-a primit niciun semn, nicio veste. Nu se știe nimic. Nimic. Am căutat, am cercetat.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 Până ne-am aflat liniștea Bine, fată, bine Voi face așa cum spui Ai, ai tu, nădejde Am, tată Am N-am pierdut-o nici o clipă Către sfârșitul iernii aceleia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 Comitele de scălecă în grabă, apoi luându-și intră în ea. Totodată, arma mai căzut din mână. Din umbră se înălță o ființă cu plete bălăi, întinzând brațele spre el. Ei, Frederic! Fred! Cine ești? O zic Fred. Eu sunt. Genoveva, eu sunt, zic, Frit, nu te înșelă, sunt în viață Genoveva, nu, nu, nu pot să cred Ești bărbă în ucirea suferinței mele Nu, zic, Frit, frit. privește-mă, soțul meu iubit Cum? Genoveva, Ești tu, în viață în brațele mele. Să mergem la lumină. Să te văd, să-mi deprind ochii de fericire de te putea privi din nou. Ți-s fierbinte, Ai fricuri. Ești bolnavă. Nu, dragul meu. N-ai teamă. Nu mai am nimic. Acum sunt sănătoare. Oh, scumpa mea. Dragul mea, Dar spune, spune. fiul Fiul nostru... Fiul tău... Așteaptă și ai să-l vezi. Trăiește! Benoni! Benoni! Ginovima, ai cu repudință. Fiul meu... Trăiește! Va veni dat. Iată! Benoni! Benoni! Să-l dacă să-l străpăm cu suliță. Benoni, crudel, e tatăl tău, comitele zicurit. Tata? Benoni, băiatul meu, dragul meu. Mă înțebi, de ce vor la asta de plări la gât? Parcă ai fi gelo. Oh, Pocăul meu frumoas, haide, haide, nu mai ai încânta, așa sprânceana. Ascultă cum am să sunt din corn, să-mi chem tovară și devânătoare, să nu te sperie to <laughs> the. Acesta este cântecul pe care l auzeai pe noi. Hmm. Îți mai aduce aminte? Da, mamă. Și acesta trebuie să fie calul pe care povestei domnia asta că a încălecat tata când s-a dus la război. Nu l-am văzut niciodată până acum, dar îl cunosc. Ha, și el te va cunoaște. Dacă nu te tem, am să-ți arăt cum să-l încaleci și am să te învăț să-l călărești. Nu, nu mă tem. Eu nu mă tem de ha, nimeni. am văzut. Nici de mine nu te-ai temut și nu ai cine sunt. Auzi, Corbinu, în curând au să vin aici la poruncă Străjerii mei pe care i-am chemat Oh, Am și eu, slujitor? Da? Am să-i chem și eu să vină Gelo! Gelo! Gelo! Gelo, Gelo bătrână <gântu> -mă>, da, mă recunoști Cum a fost cu voi aici în clonurul toată vremea? Da, a fost cu noi Poate că soarta l-a trimis anume la o vreme de cumpărăt ca să ne scape viețile pentru bucuria ceasului de-acum. <laughs> Gelo, vezi? Vezi cum am luptă? Poți să chem și pe Lupciung. Lupțiung, Acesta cinei? E chiar nu, adevărat. A vrut să intre în slujba mea, iar haita l-a a vrut să-l ucidă. Dar a scăpat numai cu la labă ruptă. Dar e ei zic Lupciung, vânează alături de Gelo pentru mine. Iată-l colo-n tufiș, îl Mila, la mine, nu știu! Mila! Nu-l Poate că nu vrea să te asculte. Mm, nu, nu e asta. Se teme de domnia ta? Nu te cunoști? Mm. Oh, Ce? De oare? Ce? Ce? Ce? Ce? Să-l faci? Să-l așteaptă! -mă. Îl coace? Îl face prieten, aici suntem! Apropiați-vă, prieten! Nu vă temeți! Aflați, minunea! Și bucurați-vă alături de mine! Prieteni, mi-am regăsit soția și fiul. Iată-l! Domnul Acomitezăr, stăpâna noastră, aici flăcăm mândru Maria.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 eu prost pierdusem pierduse mădejde. Andrei. Andrei, ha. întoarce te la castel. Vestește pretutind minunea întâmplată. Andrei. Să vină pe una de gravă cu haine pentru doamna Comitese și pentru Benoni. Ha. Ai plecat? Hai, dai venit? Am plecat, am plecat. <trui> să vină curierul meu. Hai, sunt, Maria ta. Pleci chiar în clipa aceasta la bravant, cu veste către luminățiile lor, ducele Valentin și ducesa Batilda. Să afle că fica lor este în viață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 Avește istorisirea minunatei întâmplări a doamnei Genoveva și a fiului său, măria sa, puiul pădur. Întoarsă la castel, slăvita comitese și-a regăsit viața dinainte, pe care a trăit-o priveginț alătura de soțul său, trecerea lui Benoni la vârsta bărbăției.